Kära barn, stanna hemma I afton är du snäll Redan mörkret nästan fallit på Snälla mamma, du vet Vi ska träffas just ikväll Inte så han väl ensam då gå Om han förväntar sekunden på sin vän Går han genast hem Och kommer aldrig mer igen Augustin Väntar aldrig på en flicka som är kär Han är ung han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var du skoppna. Hemsa broschen i mitt skri. Snart så ska jag möta augusti. Kära mor, sitta uppe och vänta. Är du snäll? Snart så ska jag fylla 20 Så precis. Aj, där gick en maska Och just nu naturligtvis Augustin väntar aldrig på en blick Som är kär Han är ung, han är kung Han är grann och populär Ska han nu kanske hitta bort Och vittla hos Tristin? Eller väntar du med Augustin Med Har jag tänkt krusa en jänta som var sen Nej då fick jag väl någon annan en chans Men så är livet att det man inte får Just det är det som man vill ha Om ni mer rätt förstår Augustin Han fick vänta till den själv blev lika kär Fast en ung, fast en kung Fast en grand och populär Ja så går det där för den Som blir för maskulin Och det glömmer aldrig alls. När finalen för revisionsslagerfestivalen äger rum i Kan, får inte Simon Malmquist sjunga det svenska bidraget av Bo Harry Sandino och Gerhard. Det gör Britta Borg, men i konkurrensen med de andra europeiska länderna har Augustin svårt att göra sig gällande och hamnar på åttande plats.